Suratun nur imeteremka Madina. Sura hii ni ya Madina na aya zake ni 64. Mwenyezi Mungu amebainisha ndani yake wajibu wa kusafisha umma na uchafu wa zina na kutangaza fedheha kwa vitendo na maneno kati ya waumini. Na akaleta sheria ya adhabu kuzuia hayo, kama alivyoleta sheria mahsusi katika uzinzi wa mume au mke ili kujenga imani baina ya mtu na mkewe kutoka uzinzi masimulizi yakaingilia kutaja hukumu ya uongo katika hali hizi na ya ayapasayo waumini kwa mintarafu ya neno ovu lisilokuwa na dalili tena yakafuatia masimulizi ya adabu za kuingia majumbani na nani mwenye haki ya kuona pambo la mwanamke na baada ya wito wa jumla ikafuatilizia kutakiwa mwendo safi usio na toa kisha imekuja nuru ya Mwenyezi Mungu na inatajwa misikiti na vinatangazwa vitendo vya makafiri na hali za wenye inadi. na upande mwingine zinaelezwa hali za waumini baada ya hayo sura inaeleza adabu za watu wa nyumbani watu waliohusiana watoto na wakubwa katika hali ya kuingiliana na kuchanganyika na nani mwenye haki ya kula nae mtu na hatimaye zimetajwa sifa za waumini wanapoitwa na mtume kwa jambo lilowafusu wote na sura ikambainisha mwenye ukuu wa ufalme wake uliotukuka na mwenye kuenea ujuzi wake A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahir وَجِنًا لِّمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا فِيهَا, آيات بينات وأنزلنا فيها آيات bayyanatin lalkum tadhakkarun hiy ni sura tuliwaiteremsha na tukailazimisha tukateremsha ndani yake aya zilizo wazi ili mkumbuke az-zaniatu wazani az fajlidu kull wahidin ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين مذنيف منامكة ومذنيف منامم mtandikeni kila mmoja katika wao bakora mia wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na alishuhudia ya adhabu yao kundi la waumini az zani la yankihu illa zaniatan aw mushrikatan wazaniyat la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hur madhalika ala almu'minin manamum muzinifu hamoi ila au mwanamke mshirikina na mwanamke mzinifu aolewi ila na mwanamume mzinifu au mshirikina na hayo yameharamishwa kwa waumini walladhina yarmuna al muhsanati thumma lam yaatu bi arba'ati fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada wa Na kahumul fasiqun naona wanawake mahashumu, kisha wasilete mashahidi wane basi watandikeni bakora 80 na msiwakubalia ushahidi wao tena na hao ndio wapotovu illa alladhina tabu min ba'dhalika wa aslihu fa inna allaha ghafurur isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na wakatengenea kwani bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu مَن يَرْحَمُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ إِلَّا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إنه لمن na wale wanaowasimngizia wake zao na hawana mashahidi ila nafsi zao basi ushahidi wa mmoja wao utakuwa kushuhudilia mara nne kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba hakika yeye ni katika wasema kweli wal khamisatu annalahna tallahi alayhi in kana na mara tano kwamba la ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake ikiwa ni miongoni mwa waongo. Wa yadru arba' billahi Na mke itamuondokea adhabu kwa kutoa shahada mara nne kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba huyu mume ni miongoni mwa waongo wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin na mara ya tano ya kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake kama mumewe yumiongoni mwana usema kweli wala la fadlullahi alaykum wa wa anna allaha tawwab hakim na Alahu huwa sifadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake na yakuwa Mwenyezi Mungu ni mpokeaji wa toba mwenye hikima innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imrin im minhum maktasaba min al waladhi tawalla kibaruhu minhum له عذاب عظيم hakika wale walioleta uongo ni kundi miongoni mwenu msifikiri ni shari kwenu bali hiyo ni kheri kwenu kila mtu katika wao atapata aliyoyachuma katika madhambi na yule aliyejitwika sehemu yake kubwa miongoni mwao atapata adhabu kubwa laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran waqalu waqalu hadha ifkum kwanini mliposikia khabari hii wanaume waumini na wanawake waumini hawakuwadhania wenzao mema na kusema huu ni uzushi dhahir laula jauu alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bil shuhada fa ulai ka 'indallahi humul kalimun hawakuleta mashahidi wane na ilivyokuwa hawakuleta mashahidi wane basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu ni waongo wala faḍlu Allāhi ʿalaykum wa raḥmatuhu fi d-dunyā wal-ākhirati lamassakum lamassakum fī mā aftum fīhi ʿadhābun nalau kwa si faḍīla ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake katika dunia na akhira. Bila shaka شكا انجلikupateni adhabu kubwa kwa sababu ya yale mliojiingiza iz talaqunahu bi alsinatikum wa bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa taquluna bi afwahikum ma lakum Watahesabuone hena wao na wao ni mkuu kwa ndimi zenu na mkasema kwa vinywa vyenu msiyojua na mlifikiri ni jambo dogo kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa wala laisami'tumu qultum ma yakunu lana anatakallama bihadha subhanak subhanak na kwa nini mlipoyaskia msiseme aitufali kuzungumza haya subhanak umetakasika Uh, ni uzushi mkubwa. Ya'idhukumullahu an ta'udu mislihi abadan in kuntum mu'minin. Mwenyezi Mungu anakuonyeni msirejee tena kufanya kama haya kabisa ikiwa nyinyi ni waumini. Wayubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata amanu lahum adhabun lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Kwa hakika wale wanaopenda ubinda uchafu kwa walioamini wa watapata adhabu chungu katika dunia na akhira. Na mwenyezi mungu anajua na nyinyi hamjui walaulafadlulllahi alaykum warahmatuhu wa annallaha raufurrahim alau kwa sifadhila ya mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake na kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye kurehemu ya ayuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من احد ابدا Ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiu alim eni imliuamini msizifuati nyanyo za shaitani na atakefuati nyanyo za shaitani basi yeye huamrisha machafu na maovu na lau kuwa sifa ya Mwenyezi Mungu na rehema yake juu yenu asi miongoni mwenu kabisa hata mmoja lakini Mwenyezi Mungu humtakasa mtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Wala yatali'ul fadl minkum was'ati an yu'tu lilqurba wal masakin wal fi sabilillah. Wal ya'fu ala tuhibuna an yaghfira lakum Wallahu Ghafurur Rahim na wale katika nyinyi wenye fadhila na wasaa wasiye kutowapa jamaa zao na maskini na waliohama kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na wasamehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al fi al dunya wal akhirati Hakika wanawa singizia, wanawa ke, wanawa gaflika, wa Hakika wanaowasingizia wanawake, wanaojeheshimu walio ghaflika waumini, wamelaniwa duniani na akhera nao watapata adhabu kubwa yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun siku ambayo zitawashuhudia ndimi zao na mikono yao na miguu yao kwa waliokuwa wakiyatenda yawma idhi yuwaffihim Allahu dinahum alhaqqa wa ya'lamun wa yaalamuna anna allaha huwal haqqul mubeen siku hiyo mwenyezi Mungu atawapa sawa sawa malipo yao ya haki na watajua kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye haki iliyowazi alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat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 Na wanaume waovu ni wa wanawake waovu. Na wanawake wema ni wa wanaume wema. Na wanaume wema ni wa wanawake wema. Hao wameepushwa na hayo yanayoyasema wao tatapata msamaha na riziki ya ukarimu ya ayuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun ay msiingie nyumba hizo nyumba zeno mpaka muombe ruhusa na mwatolee salamu wenyewe hayo ni bora kwenu mpate kukumbuka Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum Wallahu bima ta'malun ta 'alim. Na msipomkuta mtu humo, basi msingie mpaka mruhusiwe. Na mkiambiwa rudini, basi rudini. Hivi ni usafi zaidi kwenu. Na Mwenyezi Mungu wanajua mnayotenda. Ya yatenda in salaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'ul lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wama taktumin. Si bibaya kwenu kuingia nyumba zisizokaliwa ambazo ndani yake yamo manufaa yenu. Na Mwenyezi Mungu anajua mnayoyadirisha na mnayoficha. Qul lilmu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum, dhalika azka lahum. Inna Allaha Khabirun bima yasna'un Wa wanaume wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao. hili ni takaso bora kwao Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za wanawe yafanya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 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ او ابناء عولتهم او اخوانهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون نواعم بي ووميني ونواكه وينامش macho yao ونواذلند تطوزاء وعلوا سيونيشه عذوري واو isipakuwa unaudhirika na waangushe shungi zao juu ya vifua vyao Wala wasionyeshe uzuri wao ila kwa zao au baba zao au baba wa umezao au watoto wao au watoto wa umezao au kaka zao au wana wa kaka zao au wana wa dada zao au wanawake wenzao au ilivyowamiliki mikono yao ya kuume au wafuasi wanaume wasio na matamanio au watoto ambao hawajajua mambo yaliyohusuke wala wasipige chini miguu yao ili yajulikane mapambo ya ya ficha. na tubuni nyote kwa Mwenyezi Mungu enyi waumini ili mpate kufanikiwa waankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaanikum in fukara fuqara ayunihimullahu min fadli, wallahu wasiun alim na waozeni wajane miongoni mwenu na wema katika watumwa wenu na wajakazi wenu wakiwa mafakiri mwenyezi Mungu atawatajirisha kwa fadhila yake na ن Mungu ni mwenye wasaa, mwenye kujua. Wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fkatibuhum in 'alimtum fihim khaira. wa atuhum مَا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُم وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا wa man yukrahna fa inna Allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim Nawajizuilie na machafu wale wasiopata cha kuolea mpaka Mwenyezi Mungu awatajirishe kwa fadhila yake Na wanaotaka kuandikiwa uhuru katika wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki basi waandikieni kama mkiona wema kwao na wapeni katika mali ya Mwenyezi Mungu aliokupeni wala msiwashurutishe vijakazi vyenu kufanya zina kwa ajili ya kutafuta pato la maisha ya dunia ila hali wao wanataka kujiheshimu na hata walazimisha basi Mwenyezi Mungu baada ya kulazimishwa kwao huko atawasamehe kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan wa mathalan min alladhina khala min qablikum wa maw'izatan Na kwa yakini tumekuteremshieni ishara zilizo wazi na mifano kutokana na waliotangulia kabla yenu. نَمَوَاذَا وَوَچَمْغُ اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُقَطُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ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 Yahdillahu linurihi man yasha wa yadhribullahu alamsal linnas wallahu bikulli shay'in alim Mwenye Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi mfano wa nuru yake ni kama shubaka lenye kuwekwa ndani yake ta ta ile imo katika tungi Tungilile ni kama nyota inayomeremeta inayowashwa kwa mafuta yanayotoka katika mti uliobarikiwa mzaituni Siwa mashariki wala magharibi yanakaribia mafuta yake kungaa wenyewe ingawa moto haujayagusa nuru juu ya nuru Mwenyezi Mungu humuongowa kwenye nuru yake amtakaye na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Bibuyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbahu lahu fiha yusabbahu lahu Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitupuzwe na humo jina lake وَمَا امْتَكَثَ سُهُومُ أُسْبُوعٍ إِلَّا جُونَ رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, وإقام الصلاة وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu walabsaratu watu ambao biashara wala kuuza akashughulishi na kumthukuru Mwenyezi Mungu na kushika sala na kutoa zakat siku ambayo nyoyo na macho yatageuka liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wallahi wallahu ili mwenyezi Mungu awalie wa bora ya walioyatenda na awazidishie katika fadhila zake na Mwenyezi Mungu homruzuku amtakaye bila hisabu. Wallazina kafaroo a'maluhum kasarabin biqiyati yahsabuhum dhama'an ma'an yahsabuhum dhama'an ma'an hatta itha ja'ahu lam yajidhu shay'a Hatta itha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajad Allah 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'u hisab na waliyukufuru vitendo vyao ni kama sarabi uandani mwenyekeo uyadhania ni maji hata kiendea hapati chochote na hatamkuto mwenyezi mungu hapo naye amlipe isabu yake sawa sawa Na mwenyezi mungu ni mwepesi wako isabu Au kazulumatin fi dhahni lujji Au shahu mawjum min faukihi mawjum min faukihi sahabu Wuluma tun ba'dha fawqa ba'dhin idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al lillahi lahu nuran fama lahu min nur Au nikama giza katika bahari ku iliyufunikwa na mawimbi juu ya mawimbi na juu yake yapo mawingu giza juu ya giza a mtu mkono wake anakaribia asiuone na ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia kuwa na nuru hawi na nuru alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wat tayr safat kullun qad alima salatuhu wa tasbihahu Wallahu alimun bima yaf'alun. Je, yeah. wani kwamba Mwenyezi Mungu vinamtakasa vilivyomo katika mbingu na ardhi na ndeye wa mbawa zao, kila mmoja amekwisha amekwishajua sala yake na namna ya kumtakasa kwake? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua wayatendayo. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ila llahil maseer. Nani wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi na kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo ya wote. Alam tara anna llahaya yuzji ban thumma yuallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج مِنْ خِلَالِهِ وينزل مِنَ السماء وينزل من السماء مِنَ جبال فيها من فِيهَا مِنْ به من بِهِ fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu 'amma yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bilabsar je waniapamba Mwenyezi Mungu huyasukuma mawingu kisha huyaambatanisha, kisha huyafanya mirundi basi utaona mvua ikitoka kati yake na uteremsha kutoka juu kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe akamsibu nayo amtakaye na akamwepusha nayo amtakaye ukurubia mmetuko wa umeme wake kupofua macho Inna fi dhalika la'ibra ta li'ul-absar. Mwenye Mungu hubadilisha usiku na mchana. Hakika katika hayo yapo mazingatio kwa wenye kuona. Wallahu khalaqa kullada batin min ma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 Inna Allahu ala kulli shay'in qadeer Na Mwenyezi Mungu ameumba kila kinyama kutokana na maji. Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa migumiwili, na wengine huenda kwa miguu mine. Mwenyezi Mungu huumba hayatakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Laqad anzalna والله mubayyinat wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Na yakiini tumteree msha ishara zinazobainisha. Na Mwenyezi Mungu wa amtakaye kwenye njia iliyonyoka wayaquluna amanna billahi wa birrasuli wa atana thumma yatwalla fariqum minhum min ba'd na wanasema wamemwamini Mwenyezi Mungu na mtume na tumti kisha kikundi katika hao hugeuka baada ya hayo wala hao si wenye kuamini duu wa baynahum, na wanapoitwa kumwelekea Mwenyezi Mungu na mtume wake ili a baina yao kipoke kundi katika wao kinakataa wa inyakunlahumul haqqu ya'tun ilayhimud'in Na ikiwa haki ni yao wanamjia ya kwa kutii afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifallahu alayhim wa rasuluh bal ulai kahumudhalimun je yeah, wana maradhi katika nyoyo zao au wanaonashaka au wanaogopa ya kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake watawadhulumu bali hao ndio madhalim inna ma kana qawla al mu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi li baynahum ay wa ata'na wa muflihu Haiwi kauli ya waumini wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ya hukumu baina yao ila ni kusema tumesikia na tumatii na hao ndiyo wenye kufanikiwa. Waman wa man wa rasuluhu wa wa wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakamwogopa Mwenyezi Mungu na ukamcha basi hao ndiyo wenye kufozo wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in amartahum la yakhruju qul la taqsimu ma'rufa Inna allaha khamiru bima ta'malun. Ta Na wanaapa kwa Mwenyezi Mungu ukomo wa kiapo chao ya kwamba ukiwaamrisha kwa yakini watatoka. Sema msiyape utifu unajulikana. Hakika Mwenyezi Mungu wanazo habari za mnayotenda. Kul atii Allah wa atii Rasul fa in tawallaw fa inma ma hummilu wa 'alaykum ma humtilum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alarrasuuli illa albalagu almubin sama mtiini mwenyezi mungu na mtiini mtume Na namkigeuka basi alio juu yake ni aliobebeshwa na yaliyo juu yenu ni mliobebeshwa nyinyi na mkimtii yeye mtaongoka na hapana juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi waadallahu wazi. wa alladhina amanu minkum waamilu ssalihati la yastakhlifanhum fil ardhi لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا ba'd khawfihim amna ya'budunani la yushrikun bi shay'in wa man kafar ba'da dhalika fa Mungu amewaahidi wale waliyoamini wa miongoni mwenu na wakatenda mema ya kwamba atawafanya mahalifa katika ardhi kama alivyofanya mahalifa wa yao na kwa yakini atawasimamishia dini yao aliwapendelea na atawabadilishia amani baada ya hofu yao wawe wananiabudu mimi wala wasinishirikishe na chochote na wataukufuru baada ya hayo basi hao ndiyo wapotovu wa aqimussalata wa wa na shikeni sala na toeni zaka na mtiini mtume ili mpate kurehemewa la tahsabanna alladhina kafaroo mu'jizina fil ardi wama'waahumun nar walabisal maseer misuwadhania kwamba watashinda katika nchi na makazi yao ni motoni na hakika ni maovu kweli marejeo yao. Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum thalath marat مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ سَتَاوَرَاتٌ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِن جَناحٌ بَعْدَهُنَّ طَافُون عَلَيكُم بَعضُكُم عَلَى بَعضٍ Kadhalik yubayinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim enyi mlioamini na wakutakeni idhini iliyomiliki mikono yenu ya kulia na walio kubali miongoni mwenu mara tatu kabla ya sala ya alfajiri na wakati mnapovua nguo zenu wa dhuhuri na baada ya sala ya isha Hizi ni nyakati tatu za faragha kwenu. Sivibaya kwenu wala kwao bali nyakati hizi kia na nyinyi kwa nyinyi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokuelezeni aya zake na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Wa idha balagha kama min kablihim kadhalikabayinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim na watoto wanapofikiria umri wa baliq basi nawataka ruhusa kama walivyotaka ruhusa wa kabla yao hivyo ndivyo anavyokubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake na Mwenyezi Mungu ni mjuzi مَن يَهْدِهِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي wa anyasta'fifna khairul lahum wallahu samiun aliim na wanawake wazee wasiotaraji kuolewa tibaba ya kwao kupunguza ngoo zao bila ya kujishauwa kwa mapambo na wakijihishimo ni bora kwao na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Laysa على a'ma haraju wa على 'alal a'raji ولا wa ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت اخواتكم او بيوت او بيوت اعمامكم او بيوت اماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاء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 Kadhalikabainu Allahu lakumul ayati lakum Sivibaya kwa kipofu, wala sivibaya kwa kiguru, wala sivibaya kwa mgonjwa, wala kwenu nyinyi mkila katika nyumba zenu au nyumba za baba zenu, au nyumba za mama zenu, au nyumba za kaka zenu, au nyumba za dada zenu, au nyumba za ami zenu, au nyumba za shangazi zenu au nyumba za wajomba zenu au nyumba za dada wa mama zenu au za washikia fungo zao au rafiki yenu vibaya kwenu mkila pamoja au mbalimbali mbali. na mkiingia katika nyumba toleaneni salamu kuwa ni maamkio yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu yenye baraka na mema hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokubainishieni haya zake امpat kulewa innamal mu'minuna allatheena amanu billahi wa rasoolih wa itha kanu ma'ahu 'ala amrin jameen lam yadhhabu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 Inna Allaha Rahim Hakika waumini wa kweli ni waliomwamini wa Mwenyezi Mungu na mtume wake na wanapokuwa pamoja naye kwa jambo la kuahusu wote hawaondoki mpaka wamtake ruhusa Kwa hakika wale wanaokuomba ruhusa au ndio wanaomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakikuomba ruhusa kwa baadhi ya kazi zao mruhusu mtakai miongoni mwao waombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu la tajaludua ar-rasulu bainakum kadu'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina faliyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim msfanya wito wa mtume baina yenu kama wito wa nyinyi kwa nyinyi hakika mwenyezi Mungu anawajua miongoni mwenu wanaondoka kwa uficho basi na watahadhari wanao khalifu amri yake usije ukawapata msiba au ikawapata adhabu chungo inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayanabbuhum bima 'amilu Wallahu bikulli shay'in 'alim. Yo enakuwa hakika ni vya Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na ardhi. Hakika yeye anajua mlionayo na siku mtaporudishwa kwake atawaeleza walioyafanya. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu.